Személyzet. Mivel, hogy az ember egy önző vadállat, és egyedül nenni nem jó, tehát megnősültem abból az önző feltevésből kiindulva, hogy akkor majd nekem jobb lesz. Tudni illik, lesz majd, aki vigyáz rám, és lugast varázsol nekem, miközben én odakünt a viharban harcolok, és megvédem azt a kártevő vadaktól. Vettem egy négy szobás lugast, melyet csak hamar gyermekek csicsergése vert fel, úgy, mint Pistike, Bandika és Jolánka. Ehhez vett szegény jó feleségemet, Ödönt, akit egyrészt azért nevezek Ödönnek, hogy nehezebb legyen kitalálni, másrészt azért választok Állnév gyanánt férfinevet, mert egész bátran lehetne férfineve is, tekintve, hogy kopaszra nyírja a fejét, lovagol, cigarettázik és köp. Harmadszor azért nevezek szegény jónak, mert hiszen nősülési önzésem tárgyául őt választottam. Na és ezen kívül természetesen a személyzet. Gróf Csutora Mária a szakácsnő, Sophie Scheinheiligenstein a német nevelőnő, és Tündérligeti Abigél, a házi tanító úr. Természetesen. A szakácsnő egyszerű lakostája a lakás túlsó végén van, a konyha mögött. A német nevelőnő a szalomban alszik, nehogy bennünket zavarjon. A házi tanító ilyen formán kénytelen írószobámmal megelégedni, másút nem lévén hely. Mi öten az udvari szobában lakunk. Boldogságunkat semmi sem zavarta, de mint egy fél évvel ezelőtt bizonyos jelentéktelennek látszó esemény miatt nehézségek léptek fel. Ugyanis nekem el kellett utazni egy hétre a fentebb említett kártevő vadak megfékezésére. Ugyanekkor Bandika meghűlt és egész éjszaka köhögött, amitől a fereségen nem tudott aludni. Miután a német nevelőnőt a köhögés nem zavarta, ő költözött be az udvari szobába, a feleségen pedig a szalomban vettetette ágyat. Másnapra kiderült, hogy a német nevelőnőnek rövid az ágy, tehát úgy próbálták a dolgot megoldani, hogy az ágyakat kicserélték. Ennek következtében az ongora csak úgy fért el, hogy az úri szoba ajtaja elé állították. Így az úri szobába csak a fürdőszobán keresztül lehetett bejárni, ami azért okozott újabb bajokat mert így a házi tanítónak, aki reggel 8-kor iskolába kíséri a gyerekeket, olyankor kellett átmenni a szalonon, mikor a kisasszony házirend szerint öltözködött. Ezt eleinte úgy igyekeztek ellensúlyozni, hogy a szakácsné került a házi tanító helyére, miután azonban a házi tanító nem óhajtott a szobában aludni, egy hónapos szobát kellett kivenni neki a lakásunk közelében. Utamból hazatérve feleségemet ideggörcsökben találtam, mivel kiderült, hogy a szakácsné átjárt a házi tanítóhoz, amiről a gyermekek is tudomást szereztek. Első intézkedésem a házi tanító elcsapása volt, akinek helyébe némi tanácskozás után szobalányt vettünk. A hónapos szobát azért megtartottuk, mivel a szobaleány egyben varrásmunkákra is vállalkozott, amit csak oda át tudott elvégezni viszont nőmet a kiállott izgalmak ágynak döntötték. Egészségének helyreállítására a házi orvos nem vállalkozott, mondván, hogy ilyen zajos helyen az lehetetlen. Szanatóriumba szállítattam. A szanatóriumban módjában volt nyugodtan áttekinteni a helyzetet, s mint gyermekeiért aggódó anya, magányában arra az eredményre jutott, hogy asszony nélkül elzüllenek a gyerekek. Levelet írt nekem, melyben kép intézkedett, hogy Bondit addig, míg ő meg nem gyógyul, erről pedig intézkedéseinek tanúsága szerint még sokáig nem letett szó, helyezzem el Málcsi Pistikét adjam intézetbe, a hat éves Jolánkát pedig igyekezzek férhez adni. Telefonáltam a szanatórium orvosának, aki oda nyilatkozott, hogy hagyjak rá mindent és tegyek úgy, ahogy akarja, mert a lélekelemző módszer, amivel most gyógykezeli, ezt megkívánja. Először bandikát helyeztem el a rokonoknál. Csak úgy vált lehetségessé, hogy át kellett adnom vele a nevelőnőt is. Pistike így felügyelet nélkül maradván, a házi tanítót átalakítattam gyermekkertésznővé, Jolánkát leküldtem vidékre. Azonban Málcsinéni összeveszett a szobaleányjal, s így a szakácsné eredeti hatáskörét elvesztette, és felmondással fenyegetőzött, amit azért nem lehetett elfogadni, mert akkor kifőz majd Ede bácsi sógorára, aki időközben beköltözött hozzánk, és aki cukorbajos lévén csak a Mári főztjét bírta enni. Nem akarom mutatni az olvasót a továbbiakkal. A végleges megoldást most ütöttem nyílbe. Ede bácsi sógora Marival megmaradt a lakásban. A nevelőnőt és a szobaleányt sikerült elhelyezni egy olasz fürdőhely egyik kényelmes penziójában. Magam garszonlakást vettem Budán. Itt bűnhődök most önzésemért, amit feljebb volt szerencsém bázolni.